Qësonaru. Asalamu alaikum. Ky është takim, takimi i një radhës në emisionin Duka kërkuar përgjigje. Më nëse në studio është xhoxha i nderuar Alauddin Abbazi i cili do t'ju përgjigjet pyetjet tuaja. Hoxha, asalamu alaikum dhe mirëservet në emisionin tonë. Aleikum salam, mirësevgjë. Të le po të fillojmë me pyetjen e parë, e cila thotë kështu: Si kanë bërë Haxhi si shtyllë e pestë e Islamit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Allahu na lersua, lëndrojmë me çutim salavat dhe selam pe pyqëmerin e Tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Do ka dyshim që haxi është kushti i 5 prej kushteve të Islamit në përgjithësi dhe konsiderohet një nga ë forzat më thelbësore në Islam krahas e namazit, agjerimit, shahadetit, zakatit e kështu me radhë. Dhe kjo vërtetojt edhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në formë të qartë dhe të drejtë. Drejt. Kurse ajo se si ka mbetur, thehemi që 1 ha ha haji është bër farz në në, në tek musliman, do that në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vitin e 9 hidrit me një fjalë dy vite para së me vdek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pra nuk është bërë me heret dhe kjo mund tjetë edhe shkaku se vërtet dherin vitin e 8 higjirit meka ka qenë në sundimin e mushrikve idhujtarve të, të mekes dhe nuk ka qenë duart e muslimanëve, prandaj edhe po të bëhej obligim më herët, nuk tko, nuk do të kishin mundësi ata ta ta bëjnë haxhen, haxhin në mënyrën dhe formën ashtu siç kërkohet në Islam. Prandaj me një herë mos çlirimit të Mekës është bër obligim haxhi dhe në vitin e 9 pejgamberi sahem nuk ka arrit më shkon haxh me ba me ba haxhin me muslimant për shkak disa angazhimeve të cilat i ka pasur në Medinë delegacione të një pasnishme vinin që ta pranonin islamin edhe S .S. Priste, dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht i Prishtinë. Vë haxhin e ka bër Muhamedi sallallahu alajhi wasallam vetëm në vitin e 10 që zakonisht edhe quhet Haxhi Lamtumirs për arsyesën që ko që ka sin haxhi parë dhe i fundit që pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu e ka bër dhe gjat haxhit kur i ka bër ato rituale dhe veprime të cilat zakonisht bëhen gjat haxhit vizita domthon tavafin çabe pastaj shkuarën minen muzdelif në arafat e kështu me radh gjatë rikti ultimi pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu ua bënte me dije shokëve të tij muslimanëve në përgjithësi, khudhu khudhu anni manasikakum, merni u thoshte atyre merrni apo keni parasysh që t'i mësoni prej meje rituelet e, e haxhit, për shkak se ka mundësi që vitin e ardhshëm mos të jem me ju. Do thotë një lloj ishareti që vitin e ardhshëm Muhammed sallallahu alajhi wasallam nuk do tjetë të jetë i pranishëm këtë botë që ta bëj haxhin së bashku me muslimanët dhe kjo është forma siç si është bër faz haxhi në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo nëse humbtojmë pak më me thellë dhe i shikojmë disa citatet e Kuranit famlarë, atëherë shohim që haxhi si ritual e, ka qenë një or edhe para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe më konkretisht edhe në kohën e pejgamberit ton Ibrahimit alayhi salam prausiosen disa ajete vërtetot se vet Ibrahimi alayhisalatu wasalam është urdhëruar që të thrat njerëzit në haxh dhe ta bëjë haxhin ka ajet ku Allahu xhalla wala po thot në një ajet Kuranor wa idbawna li ibrahima makana baytin an la tushrik bi la tushrik bi wa tahhir bayti lit tayfina wal qaimina wal ruk'i sujood ku Allahu xhalla wala po i thot po thot për Ibrahimin alayhis salam dhe ne kur ja bëm atij Ibrahimit do thot vend për falje ose për qëllim do thot çaben ja ja bëm atij dhe i tham që në këtë vend më adhuro mu, Allahu Gjallu Alej ka thonë, Ibrahimit Alison dhe pasuzve të ti, më adhuro mu dhe mos më shashro dikët jetër në adhurim dhe pastroje këtë vend për njerëzit të cilët do të vinë dhe do të bëjnë të, bëjn të vafë dhe njerëzit të cilët do të falin aty dhe do të bëjnë dhe thot, do të binë ruku dhe nësejtë në, dhe në këtë vend. Dhe nga ky ajet kuptojmë se a rituale si rituali hajit ka qenë i njohur edhe në kohën e Ibrahimit alayhis salam, edhe pas ushtej Ibrahimit alayhis salam e kanë bërë, do thotë, këtë këtë veprim vazhdimisht. Prandaj edhe kuptohet se vetë tek mushrikët e Mekës else kanë qenë i dhujtar, edhe tek ata kanë qenë i njohur haxhi si ritual i trashiguar nga Ibrahimi a.s. me gjithë se njërën se si ata e bënin hajin, kishte shumë ndalesa, kishte shumë shirkijate, veprime i dhujtarije, të slatë ata i kanë shpikur dhe i kanë bërë pas vdekes dhe pas shkuarjes Ibrahimi a.s. generata të slatë kanë ardhur pas ti, kanë devju, dhe thotë, në besimin e sinqertë dhe i bënin në disa praktika të slatë pastaj kalua në idhujtari dhe kur Muhamedi sallallahu alejhi wasallam u shpall pejgamber i, i pastroi këto veprime e pastroi haxhin nga këto veprime të shirkut dhe e rikthei formën dhe mënyrën e haxhit duke qenë haxhi formë dhe veprimet e haxhit duke qenë do thotë mënyrë me an të cilës vërtetohi një shmëria zotit madhërishëm dhe ngritej e adhurohi vetëm Allah i madhërishëm e jo dikush tjetër nga i dujt të sëllet i madhëronin dhe ishën tiranin mushikt e, e mekes para, para shlirimit që e ka bëhë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Me që festaj Bajramit është afer, disa nga pjyrit të ona kanë të bëjmë pikrish me këta fest, ku njera për tyre thotë, kur duhet të prejtë kurbani natën e Bajramit apo ditën e Bajramit? është uh, shumë interesant uh, kjo praktik e cila është e njuhur të kdisa musiman, posa që ishte këti, që uh, mendojnë që kurbani mund të prejhet edhe natën e bajramit, ose si ritual të kurbanit, konsiderojnë se është një, një form e, apo një loj i kurbanit i cili prejhet zakonish për të vdekur, qof nana, baba që i naka vdekur, dhe e prejmë kurbanin për ata, dhe thotë është qala jo përhirë të tyre, por e prejmë përhirë të zotit kurbanin, mirë po uh, mishë i cili del nga aji kurban, e shpërndajm, u shpërndajmë të varë fërve dhe si sadaka për të atë të vdekor. Dhe kjo, kjo vë prejmë në këtë formë nuk është i njohër në islam. Prandaj kurbanin si kurban, për me qenë i pranuar të kë Allahu Gjelala, E, e, koha kur duhet apo lejot të prejt, është koha mas faljes namazit të kurbanit. Mas faljes namazit të bajramit, e jo me heret. Pra ndaj edhe vërtëtojt një rast shumë konkret nga pejga merës sallallahu alai usam në një hadit të sakë që e shënën e, imam Buhariu gjithashtu dhe muslimi në koleksionet e tyre, që pejga merës në ditën e bajramit, para se me falë bajramin duke shkun gjami, kështë e parë që dikush e kështë e prirë një kurban edhe i thot atijin në ti nëse don me me të me qen kurbanin jot i pranuar atë duhet me pre edhe një kurban mas faljes së namazit të bajramit. Dhe gjithashtu ka deklaruar se ai njeriu i cili e pren kurbanin para faljes së namazit të bajramit, le ta di që nuk është nuk është pranuesi rituali të kurbanit, por ka prerë do thot një një një kafsh sikurse që prej ditëve të tjera të zakonshme. Prandaj i themi që nëse dikush e bën njët me prej kurban. Atërë duhet ta di që koha kur filon prerja e kurbanit është momenti kur faljet namazi i bajramit dhe prej ati momenti lejot prej e qofë në ditën e parë, nëse përndon një arsye nuk ka pas mundësi ditën e parë, atërë bën me prej në ditën e ty, dytë, nëse nuk ka mundësi me prej edhe në ditën e dytë, atërë prejhet në ditën e tretë, e madje kapre ulemave që është edhe gjithashtu e saktë që lejohet për 10 ditën e 4 deri në kohën e namazit të ikindis. Dhe këto 3 dit respektivis 4 dit të, të Bayramit është koha kur ë konsiderohet do thotë që bën me kry besimtar ritualin e prerjes së qurbanit. Nëse kalon kjo kohë, atëherë çdo prerje që ndodh pas saj kohë nuk konsiderohet qurban në kuptimin e ritit, por mund të konsiderohet një prerje e përgjithshme apo një një qurban, një prerje, një therrje e përgjithshme të zonë e therr besimtar i jashtë kohës së së para paraqartë do thotë për prerjen e qurbanit. Prandaj kjo është ajo që ndërlidhet me me rregullat e dispozitat e kohës e kur duhet të prehet kurbani. Zoti më specflejnë të, është të, të njëjt e kurbanit pavarësisht se cilën ditë të prej katër ditëve të bajramit të preket kurbani. Nëse kjo është shumë, në po, nëse është shumë praktikën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam atëra shumë që prej sunetit është që kurbani të prehet më një herë mas falës namazit të bajramit. Madje, prej sënetit është që besimtarit ditën e parë kurban bajramit me hangër diçka të pjekur nga ushqimi, ndëvën nga mishi që e katherë për kurban. Pra ndaj, nëse donë me qu muslimani në vend vetë tër ritualin e prejrës e kurbanit, atër e sakta është që ajot prejrët në ditën e parë dhe mos të aneglizhojnë në ditën e dytë. Mirë po për ndër një situatë saktuar që ndonë nga njëherë për shakëndosha edhe pa mundësis materiale ndoshta dikush nuk ka mundësi me ble për shkak se në fillim është pak më shtrajt kur bani dhe ditën e dytë ka mundësi me u liru dhe aji mundësit materiale nuk i lejojnë e, me ble më heret dhe për këtë shkak eshtyn themi që nuk, nëse ka arsyje në përgjellësi lejojt të shtyjet por pa arsyje nuk është mirë me eshtyjë të therjen para ditës e parë zote dimës Pythja randës të atë shfar lutje duhet të vëjmë në këto ditë para bajramit? në përgjithësi janë 10 ditë dhulhijes neva që i themi që i paraprin ditës së Kurban Bayramet dhe këto 10 ditë dhulhijes janë ditët më më vlerë të të vitit madje ditë të cilat garojnë me 10 ditët e natës në 10 ditët e Ramazanit, 10 ditë Ramazan, e fundit të Ramazanit, prandaj edhe ka sqarime tek fuqahat tek ulemat në përgjithësi se vall a janë më të vlefshme 10 dhjet ditët e Dhul Hijjas gjatë vitit apo 10 ditët e Ramazanit, cilat janë më me vlerë në kuptimin e punëve të mira që kryhen ato ditë. Dhe debati përfundon në atë se është saktuar se ditët si ditë do thotë më të vlefshme janë ditët e Dhul Hijjas, kurse natët si natë janë më të vlefshme natët e 10 natët e, rama, e Ramazanit të fundit të Ramazanit dhe këtu përfundon do të thotë e saktë është domosdoshmën të bëjmë këtë dallim. Sidoqoftë vlera këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes aludohet në disa hadithe të sakta nga pejgamberi sahasulem që vlera këtyre ditëve nuk vlerësohet, nuk ka mundësi të krahasohet me ndonjë ditë tjetër. Për, për arsye se pejgamberi sahasulem thotë që veprat e mira në këtë ditë, në këto 10 ditë të Dhulhijhes nuk të mund nuk ka mundësi ta arrijnë shpërblimin e uh, mat madh se saqë e arrin uh, krye atyre veprave në këto branda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes. Pastaj në këto branda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes dita gjendet dita e Arafatit, që është dita më e vlefshme në cilën mund të lindë djelli dhe të perendoj. Ëh dita ku njerëzit mblidhen në, në Arafat, në kodrën e Arafatit dhe të gjithë haxhinit i lutën Zotit madhreshëm për falje dhe shpërblim. Uh, pastaj këto 10 dit pejgamberi sahasem kur ka krahasu ka thon janë më të vlefshme se sa njeriu do thotë të bëj xihad uh, uh, në ditëve në ditë tjera të vitit uh, pra në çdo form themi që vlera e këtyre 10 ditëve të dhulhixs na jep me kuptuar që vërtet janë ditë që besimtari duhet mi shfrytëzu në maksimum dhe mos i lejoj vetes së tij që t'i kaloj jo një ditë, po ndoshta edhe një orë, e një çast, e një sekondë të këtij të këtyre 10 ditëve të Dhulhijjas pa e shfrytzuar në vepra të mira. Kurse çfarë preferohet të bëhet, themi e, në hadith ka ar-amalus salih në formë të përgjithshme, do thot veprat e mira apo vepra e mirë. Tash vepra e mirë hyn do thot çdo punë, çdo veprë që mundet me bë, besimtari, pavarësisht a është namaz nafile, a është axjerim nafile, a është sadaka është diçka tjetër prej veprave, ë, do thotë mirësia me farafisin, ë ndihmesa e të afërmve, dha atyre të cilët kanë nevojë, pastaj e, dhikri i përgjithshëm, domthonjë përmend Allahun me madhërim, pastaj lutjet e ndryshme, të gjitha këto forma, do thotë të adhurimeve dhe veprave të mira, e, duhet të shpeshtohen në këto në këto 10 ditë dhe mos i neglizhojmë posaçërisht në këtë arka të futet edhe agjerimi i ditës 9 të Dhulhijjas që është do thot nata e Bayramit, domethën ta agjerojm at ditë është prej prej veprimeve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka lanë dhe ka ka këshilluar me agjëru ditën e 9 do thot Arafatit Zoti i di më së miri. Një shikues dëshiron të di relacionin mes nënës dhe gruas, thot a duhet ta dëgjoj njerë nënën apo gruan sepse njerëz patjetër i mbetet atë. Po kjo pëtitja or zakonisht ajo që me cilën ballafaqohen shpesh herë të martuarit posaçërisht nëse janë në bashkësinë do të thonë jetojnë në të njëjtën bashkë me nënën edhe me gruan atëre në disa rrethana mund të jetë si rezultat xhelozia në mes të të, të nanës edhe nuses në përgjithësi në disa rrethana tjera mund të jetë edhe arsye të ndjenjes e nënën ganhier ndoshta në, në, në një situatë aktume E ndin vetën e ti se e ka humbur djallin pasi që e ka martu dhe nështëta i bën disa veprimet e sëllat e bëjn e, me e testu e, apo me e rikëthy një gjë që aj mund të paramendoj se e ka humbur e, duke e martu djallin e saj, pasaj në anën tjetër të gruas mund tjetë edhe situata që gruaj nga njëherën nga gjelozia e të pruar e, mund tjetër të shohë në mesy jo të pranimit kur e shëhë djalin apo burin e saj që po i, bën, po i shërben në nëse se, se, se ti dhe po i kryndo një veprim e kështu më radhë dhe kjo tashqetësaj gruan e kështu më radhë dhe si është njëra dhe formë ma e drejt e të i kalimit të këtyre rëthanav është që njeri u të mundohet i thua të në gjuën në arabe o sëtë sed, një sëtë dido e ukarib që mund të nëtoj vazhdimisht të gjej baraz, barazpesht në mes të kësaj, këtë, kësaj situate, posa që në kohën bashkohore për arsye se e, veprimi një anshëm, qoft edhe me gjuh, apo qoft edhe me veprime, nuk jep rezultatin të sërën e, e kërkon, apo e, cili duhet të kërkohet nga burri, që në një form e, të pretendoj se unë në dajnë nësë kam respekt atë çfarë do të thotë gruaja parsorë edhe të jetë vazhdimisht kjo motë e burrit, e, them që ndoshta në parim mund të jetë e qartë dhe e pranueshme, por si efekt nuk e jep atë pozitivitetin që duhet për arsyes se edhe gruaja endin endin veten e tij nevojën që dikush të kujdeset për të dhe të tregojë, të dëshmojë burri se a edhe ajo ka do të thon nga ndonjë shtëpi nga shtëpia e saj ka ardhur do thot në një shtëpi të huaj e, dhe e, shkaku pse ajo qëndron atë shtëpi është shkaku i burrit dhe e, pret prej burrit një trajtim pak më të veçantë ndaj ndaj gruas si rezultate atyre sakrificave që në në mendjen e e, e, e gruas ajo i ka bërë do thot për burrin e saj e kështu me radh, prandaj e drejta është që burrit jejë barazbesh, a dhe të mundohet që në këtë relacion të jetë një person i cili i afron e aseci anën e njëra nga nga anët për arsye se kjo siç thash pak merret nuk e jep efektin të cilën e synon se të çeli burr zoti i muslimanit. Në pyetjen tjetër një shikohet se thot sa a bën të bëjmë vikër me një emër të caktuar të Allahut po kjo çështje është po themi kushtimisht problematike për arsye se disa ë rendet muslimanë apo grupe sufiste kapën shumë pas këtij trajtimi apo pas këtij ndryshimi dhe i shohim do thot në grupe ata thonë që po bëjmë dhikr, po e kujtojmë Allahun e Madhreshëm duke thënë Allah, Allah, Allah, pastaj Hu Allah, pastaj Hu, Hu, Hu dhe kalonin një një lloj e transi i ai dhikr dhe shohim të thotë që forma se si mnyra se si ata e bëjn kujtimin e Allahot të madrishëm dhikrin, nuk është ajo formë të sinë e ka kërku islami me parimet e ti, po asë e ka praktiku pega meri sallallahu aleyhi wa sallam si formë të dhikrit përmenje se Allahot të madrishëm. Prandaj në këtë kontest, themi që nëse është saktë që një nga veprimet që duhet vazhdimisht besimtarit të jetë pjesë e, e praktikës së tij është dhikri. Ziqri si e themi ne apo përkujtimi i Allahut në mëadhësim apo përmendja e Zotit të plotfuqishëm. Dhe kjo përmendje në parim është dy lloje. Është përmendje e cila bëhet me gjuhë në momente caktuara, po është edhe përmendje e cila bëhet me zemrë qelbi, dhikri i qelbit, e cila bëhet nuk bëhet më gjuhë, po bëhet me në ndërdijen e tij, e cila mund të jetë kujtimi i Allahut të Madhërishtum në mendjen e tij, në zemrën e tij, pastaj edhe largimi nga haramat në vetvete është kujtimi i Zotit të Madhërishtum. Për pra arsyesë se njeriu largohet prej po e them kushtimisht shikimit të ndaluar dhe e kujton se Zoti madrëshum e ka ndalu këtë dhe është forme dhikrit që e bën njeriu apo e manifestan në praktiken e ti. Pra ndaj këtojnë dy format të dhikrit të cilat të dyja e kanë atë rëndsin e ti edhe pse rëndsishme është ajo përmendja që bëhet me zemër, pra arsysi se është ma e përgjeshme. Po gjithashtu nuk duhet të shpërfilet edhe përmendja që bëhet me gju, me goj. Mirpo, nëse themi që dhikri dhe përkujtimi i Allahut ë, është një nga veprimet praktika që duhet më i bë besimtari, atëherë mënyrën dhe formën si si duhet më e bë besimtari atë, duhet më që në përputhje me atë formën dhe mënyrën se çuish e ka bër pejgamberi sallallahu alejhi wasallam at përkujtim. Prandaj në praktikën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk shohim në asnjë rast, në asnjë situatë, në asnjë citat hadithit pejgamberes sallallahu alajhi wasallam që ka nxit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me e kujtu Allahun e Madhshëm, duke kujtu vetëm emrin e tij. Me thon Allah, Allah, Allah ose ja hajju, ja hajju, ja hajju, në mund kuptimin me përmenë oti që nuk vdeskur, do të të që je i gjallë vazhdimisht, ose o Zot, o Zot, o, o Allah, o Allah, do muhon në form të përmendje se Allahot ndarë nga në një kuptim tjetër. Po a shumë që përmendja të sënën e ka bërë pega merë, zikë qëri, zikëri të sënën e ka bërë pega merë, së në vazhdimisht me gjuhën e ti, ka qenë do të të të të per mendja e Zotit me lutje të ndryshme sikurse lutja ya ja hayu ya ja qayumu bi rahmatika astaghif o ti qi e içoll dhe o ti qi e i, i, i gjithfuçi shumë për kërkoj rahmetin mëshirën tënde apo me thënë la ilaha illa allah wahduhu la sharika leh doon nuk ka zot tjetër përveç nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut i cili nuk ka ortak dhe është i, i gjallë e kështu me radh pastaj la ilaha illa allah muhammadur rasulullah thënia e, e dëshmisë pastaj selavatet allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed pastaj lutja e tësun e ka baba pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem kërkimi i faljes astaghfirullah wa atubu alaihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim do ma astaghfirullah wa atubu ileh kërkoj falje tek allahumadhershum dhe pendohem tek ai pastaj mëshin thania subhanallahu ve bihamdihi çofti lartsuar zotit edhe çoft ai i falendëruar këto ato ziçrë apo vikrë apo përkujtime të Allahut të Madhërisëm që pejgamberi sahasane me gjuhën e tij i ka bërë dhe ne nëse dojmë të bëjmë zikr atë duhet të bëjmë në këtë formë e jo në formën sikurse që e bëjnë disa rendë sufiste me një mbledh në grumbull edhe me me, me thon Allah Allah Allah nisin her nimi her shumë her pastaj me una at trans disa me lviz disa me rat fikte e kështu me radh në këtë formë pejgamberes sallallahu alejhi dhe sallam nuk e ka pas vikrin apo dhikrin për kujtimin e Allahut të Madhërisht dhe është një formë e shpikur e disa njerëzve që duke tentuar të bëhë hajr kanë devijuën mënyrën e përkujtimit të Allahut të Madhërisht ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam. Pastaj disa prej të, të tillëve kur tu tu tu flasësh për këtë që Për kujtimin e Allahut nuk bëhet vetëm duke përmendur Zotin në atë formë Allah, Allah, Allah, duke mos dhënë ndonjë kuptim tjetër. Ata mbështeten në, në disa citate të Kuranit ku pejgamberi Allah xh.l. në ayat, në ayatot kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fassalla ku Allah xh.l. bod dhe e ka përmend emrin e Zotit të tij dhe është fal. Dhe Fjala e ka përmend amrin e Zotit e ti, ata thonë që ne po e përmendim amrin e Zotit ton, po themi Allah, Allah. Dhe ajetë, wadh kurismi rabbika, dhe përmende amrin e Zotit tën, ata thonë që ne po e përmendim amrin e Zotit dhe prandaj po themi Allah, Allah. Kjo form do të të argumentimin është një form e cila nuk argumentimi me të është shumë si përfasor dhe nuk është i drejtë. Pra arsye se edhe në ajetë përthat fasalla dhe, dhe fasalla në mëhën dhe fale namazin apo e ka fale namazin Fjala e namazit nuk bëhet, bëhet vetëm në formën dhe mënyrën qysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si falet. Prandaj edhe përmendja e emrit të Allahut duhet të bëhet në formën dhe mënyrën qysh e ka përmendë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kështu kuptohet domethënia e fjalës përmendja e Zotit. Eu jo, kuptimin përmendja e emrit të Zotit nuk kupton që na të mbledhemi në një në një mëzhlis në një ndaj dhe vazhdimisht themi Allah Allah Allah pasaj ta ta ta prem at fjalën Allah dhe themi hu hu hu e kështu me radhë dhe me kaluan at transin dhe forma që zakonisht i kemi parë neve, mënyra që i bëjnë disa rëndë sufiste, të cilat nuk kanë mbështetje në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se si bëhet përkujtimi i Zotit të Madhëshëm. Pra kjo është në lidhje me përkujtimin e Zotit me amrat e tij se çfarë forme duhet bëhet. Pra bëhet duke në mënyrën që ju na ka mësuar pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, jo vetëm e përmend emrin e Zotit edhe me paramenduse, këstu e ke bëj zikrin, po vazhdimisht duhet përmendet dhe në lutje, duke bër lutje atij, qoftë për falje, qoftë për madhërim dhe shëndetrim të tij, qoftë do thot për ë kërkim do thot salavat ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam dhe forma të ndryshme që pejgamberi sallallahu aleyhi i ka bër sikursacion vikri i munjesit dhe i mbrëmjes që e ka bë pejgamberi sahm një numër të lutjeve që zakonisht i ka bë Muhammed saallallahu alaihi dhe as namazit të sabahut dhe para para perendimit të diellit Pastaj dhikrin të synë e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem mas faljes së namazeve, pastaj dhikrin të synë e ka bërë në mejlise kur ka qen ulur në ndaja e këtu me radh, në atë formë nëse dojmë të bëjmë ne zikër apo dhikër për kujtim të Allahut të Madhërisëm, duhet ta bëjmë në formë dhe mënyrën qysh e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Zotë di më spir. Ose shtkoa për të dhënë një shkputje të shkurtër për të vazhduar me pikat tjera më pas. Shikoj të ndroruar çndroni edhe me timë Pi TV. nishte dashuria më rikthye sërish në, së në studio për të vazhduar me pyetje tjera. Koç pyetja radhës sot desha një koment rreth ajetit në cinë për shkruhet se çdo njerëj e ka të garantuar riskun në anën tjetër në disa vende të çvdesin uri. Po, është e, e vërtetë që Allah xhela ualla thot në një në disa ajete, por ndër këto ajete thot i Zoti i Madhërisëm në në kët ajet, wa ma min dabbatin fil ardhi illa ala llahi rizquha, që ne për him do thot që nuk ka asnjë krijes e cila ecë dhe jeton në këtok që Allahu mos t'i ja ka ndar atij rizkun, furnizimin. Dhe ky furnizim në kusht për çellim vetëm rizku i ushqimit, po është rizku jetës, rizku i frymarrjes, rizku i çdo gjëje që pra furni i pasurisë është kështu me radh, pra nuk është përshem vetëm ushqimit të cilin e hajmë. E tashësi, bëjmë do thotë ndërlidhe në mes të ati që Allahu Gjellalla e ka garantu apo është në dorën e ti rizku i njerëzve dhe u rizqë që mund të ndej njerëzit, themi që kjo është e njejtë si kurse në gjitho që tjetër, edhe në varfri, edhe në që është jenë e shëndetit kur njerëzit smurën, për arsin dor zotit është edhe shëndeti i njerëzve dor zotit është edhe jeta e njerëzve dor zotit është edhe e, e, siguria e njerëzve normal që mos me pas ata luftë me pas thotë mirëqenie dhe siguri E, e në dorën e Zotit është edhe e, ndjenja e, e rahatis, do thotë mos mendin njerëzit frik nga sulmet e ndryshme e kështu me radhë, pra nuk duhet të shikojë çështja e riskut vetëm në formë në në në kaç kaç në mënyrë kufizuese vetëm në çështjen e asaj që është tim në gojë, do thotë ushqimit. Etas në këtë kontekst Allahu xhalaola dërgon tek njerëzit provat e ndryshme, i sprovon ata në mënyra të ndryshme. Disa i sprovon me me luftra disa të tjerë i sprovon me shëndet, do thot me smundje, disa të tjerë i sprovon me mospasje të pasurisë, disa të tjerë i sprovon edhe me uri. Siç ka ardë do thot edhe në në disa në disa ajete që njerëzit do thos provon edhe mospasin e ushqimit të mjaftutshëm. E jo pse Allahu xhalla wala eh nuk do thot nuk ka mundsi a tyre tu dërgoj rizk edhe tu garantoj ushqim, por është formë e sprovës disa njerës të cilë nuk i kanë parasysht në form të qartë këto gjera dhe qështjën e sproves si kurse paramendojnë kër Allah o gjelawala themi është garantuz dhe në dorën e ti ushqimi si kurse aje është i obligum që se cilët i siguroj këtë dhe nëse këtë nuk e bënë, atëre nuk e ka qunë vend atë e, ja. garans të cilën e ka bërë. Në asë një form kjo nuk duhet kuptohet në këtë form. Duhet kuptohet që në dorët zotit është rizku Do thot Allahu është ai i cili u siguron njerëzve rizikun, por me urdsinë e tij dhe me vullnetin e tij i sprovon njerëzit edhe në këtë në, në këtë lëmi. Prandaj edhe Allahu xhala olla në një ayat Kur'an ortod, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allahu është ai i cili u jep furnizim atyre që ai dëshiron dhe Allahu është ai i cili u aqufizon disa të tjerëve. Do thot me urdsinë e tij Ro, pra, edhe njeriu nëse sprovogot me smundje, nuk do thotë se Allahu xhallahu ala nuk ka mundsi ati ti siguroj shëndet, që ai të shërohet. Por ka dashur Allahu xhallahu ala marrësinë e tij që dikën nga njerëzit ta sprovojë me smundje dhe ai varet s'për reagimit të tij, çësjes së tij, se si e pret edhe Allahu xhallahu ala smundje e ka dhe shpërblimin tek Allahu xhallahu ala. Njëjt edhe njeriu sprovohet me uri disa për e njërë dhe së provohon me uri si kurse kyme së mundje dhe varsif se si e pretë kjoj, si e balafasë qënë, si e të i kalon atë vështërësi me cilën është së provu edhe të njëti inform edhe ajë shpërblehet respektivisht dhe thot e merë edhe edhe në shpërblimin meritor të këllahu gjelala se si e ka balafasu me atë saktim të zotit të, të ti ndaj, ndaj, ndaj ti në përgjësi, zotit i mësë miri. Ëh në përgjithësi tjetër thotë jam një burrë që për pak bëhem shumë nervoz, aq shumë nervozon saqë nuk e di as vetë se çfarë bëj. Ë shëtsimi i jashtë se jam i martuar dhe i kam 3 fëmijë, po ashtu edhe falem. Ju lutem më jepni ndonjë këshillë. Ë problemi për cinë na shkon ky shikues është një problem që ndoshta shumë prej njerëzve ankohen për të. Ndoshta kjo është edhe si rezultat i jetës dinamike të së jetojmë tani, edhe shpejtsia e zhvillimi të gjëra dhe ndoshta edhe rezultat i krizës të sënë e kemë krizës ekonomike e cila bretëranë posa shirës tekni. Pastaj edhe të razirave të ndryshme me cilat balavacohemi në këto rathanat aktuale posa shirës tekni në Kosovë, e bën që disa familjarë apo edhe krye familjarë nga e supozon pa aftësia, po nga ato vështësitë të cilat i përjetojnë në sajmimin atyre problemeve me të cilat ballafaqohen apo në pamundësinë të i kalimit të gjitha atyre problemeve me të cilat sfidohen në përgjithësi, që natyrën e tyre të krijojnë një lloj domon të, të lind një lloj nervozizmi qoftë përball apo antarëve të familjes, mos durimi e sieljeve të tyre, përshkak të mundimeve të slanë, ndoshta i ka në presionëve të slanë i ka në punë, pasaj kur kthejtë në shtepi, a i ka dëshirë me ndi vetën pak me u relaksu, me u rahatu, mirë po ato gjërat të slanë e presi në familje, problemet tjera të familjare, qoftë edhe nështë, sjelja e fëmive të sletë dojnë me lujt e kështu marad, këto kryojnë që uh, prindin nga njëherë të, të ndi vetën se nuk i ka gjerat në kontrol edhe nga njëherë del prej pre situatës e zakonshme dhe nervozohet të e për e kështu marad. Si është të thëtë zgjidhja e këti probleme? Zgjidhja me e drejt është që uh, besintarit të parapri këtyre situatat, të parapri me disa veprimet të sletë edhe nëse nuk e stopo interesit nervozën madje mund ta kufizoj veten që mos të eskaloj në situatë shumë të të rëndë që ajë edhe siç po përmenden në këtë pyetje mos të kuptoj edhe çfarë flet edhe çfarë çfarë vepron Randa i themi që ai duhet ta përkadis vetën, që nëse e sheh që është përbal një situatë që ka mundësi të, të nervozohet, atër të tërhiqet, qofte dhe duke në dalën nga shtepia tërsifë, au se duke shku, do të thotë me marë abdes, dhe marja abdesit e, e zbut atë vrullin që mund të jajep, do të thotë nervoza dhe hidrimi, qofte do të thotë nëse është kohë e namazit dhe duhet me shku në gjami, qoftë edhe gjys orë maharet, le det le shkoi dhe le ti mbështetet zotit madhreshum që që t'ja t'i ndihmojë në ti kalimin aty rreth vështirsive që ka cdo si çoft, mos ta prret situatën që kur të sheh veten që do të balloçohet me një situatë të k till, mos ta prret që ai të balloçohet me të dhe të eskalojë situata edhe më shumë. Pastaj vazhdimisht bëj lutje ndaj Zotit madhreshum dhe ti analizoj gjërat edhe pas hidhrimit, shikoj se vërtet a ja ka vlerë çet hidhro deri në atmas që ti bëj ato veprime dhe ato sjellje dhe këtu i japen atij të thotë një lloj mësimi që në situata të tjera të të veprojë në formën dhe mënyrën më të mirë E do mos dëshme tek njeri ju është që të kuptojnë vetë vetën e ti, mos tjetë arsytus për vetë vetën e ti, se une ku mos mundë rëzu, qërë qëfar ka ndodhë, për arsytu se njeri ka prirje që ta arsytoj vetën. Dhe vetë Allahu Gjella Ola në Koranin familarë ka thënë, Belil insanu ala nefsihi basira walau alqa maadhira, ku në përkthim a vërtet Allah xhala alabat njëri e sheh vetveten e tij se ku është edhe pse ka prirje për me arsyetuar veten. Prandaj mos mos vetkënaqet me atë se un kam të drejtën të rezoj, shikoj çfarë ka ndodhur e kështu me radhë për arsyjes se këto vetëm ça e ça e e, e vështerson situatën që ai arrit ta vëj vetën e tij në kontroll. Po ta analizaj shumë mirë se cilat kanë qenë ato arsujet e nervozës e tepruar të dhe aja ka vle dhe ky përndim të bëj aji që të fitoj për voj dhe ta ketë parasysh se nuk ja vlen dhe thot që nervoza nuk zhjith probleme po nervoza vetëm shton probleme po nervoza duhet dhe thot të, të, të i kalohet dhe të shikohet që far ka pas nervozës në, për nëse doj me e zhjith situatën ashtu që shduhet prandaj them edhe njëherë Trajtimi i këtij kësaj është do të thotë që ju duhet du, du të filloni më së pari të mirë në me veten e juaj dhe të mbështeteni në Zotin e Madhreshëm dhe të i bëni vetes një lloj një formë testit dhe të shikoni se cilat janë ato veprime të cilat ju pengojnë që ju të tërhiqeni dhe të tëi kaloni ato veprime situatat ku rishini që ka mundësi me u ndez ë ë dhe më më më ndodh hidhrimi që në ato situata të bëni disa veprime të cilat e e e ballavacion atë dhe e zbusin atë nervozin kurse që thash pak më herët abdesi falja namazit dalja për mëshku në xhami tërhiqen nga familja tetësisht dhe dalja jashtë e kështu me radh këto të gjitha ndikojnë që ju ta ta vëni veten e juaj në në në binar të të dhe ta keni kontroll në veten e juaj me veten e juaj dhe kështu nëse arrini ta kontrolloni veten me kalimin e kohës keni mundësi edhe ti të kaloni këtë situatë më mirë zotë ti më sfimi. Ftyja radhë zgjen nga një motër muslimane 18 vjeçare. Thotë kam filluar të bëm vezvese, nuk jam e kënaqur me asgjë, mendoj që falem gabim, po ashtu edhe në ndhurime të tjera kam vezvese. Ju lutem më jepni një këshill. Ky është një problem që fatkeqësisht disa prej vajzave apo edhe pritëse në disa situata ballavaqhohen me të. Ës domosdoshme për për këta njerëz që vetë e shohin veten se janë të drejtuar kah vezveset e kësaj natyre është që mos t'ja lejojnë shejtanit që të vazhdojë të luajë me ta me këto vezvesa të kësaj natyre për arsye se e, futja dhe zhytja e, e tepruar në këto vezvese e bën që njeriu jo të falet, por asnjë veprim ta bëjë më, domethënë, i rrhatshëm. Prandaj ai duhet të veproj ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse është duke fal namazin dhe i vjen dyshimi për abdes vallë a e ka prish abdesin apo nuk e ka prish abdesin nuk i kushton kurfar vëmendje këtij dyshimi për derisa e dinë që ka marr abdes i kujtohet qoftë edhe një moment shumë i vogël se ka marr abdes e mjaftueshme është për të përderisa nuk i kujtohet as një situat që ai ka e ka prish abdesin qoftë edhe edhe shumë e, e e e hier zoom që tjet ajë siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush është në namazin e tij dhe dyshon a, a ka prish abdesin apo nuk i ka prish abdesin dhe thot mos ta prish abdesin e tij mos ta prish namazin e tij përderisa nuk dëgjon zot apo nuk e shion erën se e ka prishur abdesin do thot atë form drejt drejtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka na ka mësuqë që nëse nuk ka diçka konkrete ajo çfarë ne dyshojmë edhe mund të supozojmë nuk ka kurrë fare efekti e, që ne ti nështrohem edhe të themi ka dalëse un ndoshta dhe s'kam abdes e kështu me rad. Edhe në numrin e rekateve duhet të veproj njëjt, në asnjë formë nuk duhet të thotë nëse dyshona është në rekatën e dytë apo tretë, nuk duhet në asnjë formë që kjo atë, të shqetësoj atë më neer të ndërtej në atë që është më i sigurt dhe të vazhdoj namazën e tij, me një fjalë nuk duhet jetë ti lejoj do thotë ti hap dyert e vezveses që ai rikthehet edhe ta bëj një veprim edhe një herë për arsye se ky rikthim e bën atë që vazhdimisht këtë vezëse edhe edhe në në gjiratira në në të ardhmen, prandaj forma më e mirë e largimit të këtyre vezëseve është me punu me këtë hadith të pejgamberes sahasem të sekum bak maharet zot e dim muslimanë. Një shikues tjetër kërkon një këshill për femrat që mbulohen dhe që zbukurohen për ndryshme vetëm para femrave, por që në pjesën e rrugës thuhet ta bëjnë ashtu të zbukuruara dhe pa njerëzve të zakonshëm në rrugë, a po pra e pra ndërteses kolektive deri në rrugë ku nuk mund të të mos shihën nga njerëzit zakon e zakonshëm. Ëh, duke mos u marr me këto shëmbuj konkretë, si latian, bërë ne ve themi që gruaja në parim e ka të lejuar të zbukurohet dhe të vishet të bukur, të vejë makiaj, të parfumoset në prezencën e grave, përderisa nuk ka burrat huaj. Por është foarte e bën nëse nëse mundot në disa situata të të ekspozohet në burrat huaj, atëherë duhet aj të ndërmarrë disa veprime të cilat e largojnë do thotë zbukurimin, qoftë me veshje e hijabit apo qoftë do thotë me mbulimin e e E, një pjesët ftyrës nëse ka makjaj deri sa të futet në makin apo deri sa të futet në banes në mund të bëjt të thot një veprim që nuk do të duk këtë qartë apo në heqqen e, e atyre zbukurimeve të cilat mund të vendosën prapë dhe du të i bëjt ato veprimeve të cilat e kofizojnë që ato ato zbukurimeve të ekspozohen burave të huaj Zot Edi Masmiri në pyetja fundit e personave hoc është në xamin do të shohin njerëz që bëjnë gabime të ndryshme por shpesh herbiem në dilem aty flasim për të përmirësuar sepse ju të gjithë po i mirëpresin këshillat çfarë duhet të bëjmë në këto raste ë për mirësimi kësaj është relative ndoshta në diçka situata më mirë është mos të reagojmë fare dhe kjo ndërlidhet shumë mëspara me personin i cili po donë me përmirësu, domthonë në fakt personi konkret po gjithashtu ndërgjithat edhe me personin i cili e ka bër gabimin. Ndërsa personi i cili e ka bër po e them nëse personi i cili ka mëpërmirsua apo e ka e ka pa atë gabimin është hoxh, a them në rând të parë aty i takon të këshilloj, për arsye se është një person autoritativ dhe zakonisht xhamati shikohet tek hoxha, domthonë këshillat e tij nuk miron sikurse nga njerëzit e rndom. Prandaj në rând të parë hoxha nuk duhet të neglizhoj këtë thot, thot hajtë se e marrin se marrin, ai është i obliguar, por duhet të zgjedh edhe ai metodën më me efikase. Mos të bëj të thotë këshillimin hapur dhe të thotë që filan ho, filan xhamati që vjen e bën kështu, kjo nuk bën e kështu me radh, për arsye se kjo është një formë diskreditimit. Ëmjaftosh me oshtaskajoj atë atë xhamatli dhe ti mësojn funt drejtë, nëse kjo nuk është mirë, drejt është veprosh kështu edhe mjaftohet me kët. Ë nëse këshilluesi është një një gematli zakon shumë atëra ky duhet shikohet personaliteti i tij nëse është një personalitet tek të këtë cilet mund të jetë i rinë në fe dhe ka një lloj entuziazmi dhe mund do çdo gjë të përmirësoj e personi i till tek xhamati i përgjithshëm nuk shikohet me sy të mirë për arsye se faktikisht më një herë i thuat atij se te deri dije ke qenë kështu e ashtu tash do të më ndamsu nëve, pra nuk nuk pranohet për arsye për shkak se qëllimi i këshillës nuk është është përmirësimi. Nuk është vjenia pa gabimit, por është përmirësimi. E nëse një veprim e kupto çfarë nuk do të do ta arrijë përmirësimin, atë nuk ka kurfarë efekti që ai veprim të bëhet. Kështu që nëse ky xhamati i cili ndoshta deri dje nuk është fal dhe ka kalu kohë ka xhamia dhe nuk është futur në xhami, ndoshta edhe kanë pa xhamati që ka bën veprime që janë larg prej veprimeve që do duhet t'i bëjnë musliman, dhe ka filluar me ardhje në xhami dhe ka filluar me upërmirësu dhe ai dën me përmirësu dikon prej xhamatis, i tilli më së miri është hesht për arsye se nuk do të pranohet fjala dhe mund të ketë kundër efekt. Nëse është një tjetër personalitet i cili ka në jemat ka respekt, edhe nëse nuk os xhoj dhe fjala e tij ka respekt, atëherë kë mundet me përmirësu, duke skaju atë xhematlin dhe duke mundu me ia shpjegou arsyen pse dhe në në formën dhe mënyrën e, e e drejt. Prandaj pa ufutur në raste konkrete them që kjo varet prej situatave rrethanave, duke pas parasysh edhe personi i cili këshillon, edhe personi i cili këshillohet. Pra arsyet se nuk është e drejt për shembull një një burr apo një gjematli që i ka ba 16 vjet, 17 vjet dhe falet vazhdimisht të vi një ideal i ri 20 vjet që edhe ajtë të mësoj, të ja përmërsoj gabimin këti, kjo në nëmonë asë logikisht nuk, nuk përpuhët, edhe pse ka, ka raste që pleshtion shumë të but edhe pranojnë këtë edhe mësojnë edhe e marrën shumë mirë, po në të shumë të në raste kjo nuk ka efekt dhe nuk ka mundësi me pas. Dhe në këto situata duhet këj, të ndërhynë në përmjet hoqës dhe hoqja ta kete rolin e përmrisusit pra arsyë se hoqja është autoritetin në gjami, zotin dhe më smiri. Hosh, ne ju falendrojmë shumë që ishi sonde në emisionin ta. Edhe unë ju falendrojmë për ftesen. Shikusë ndashur, këto ishi në pyytjet për sonde, <coughs> ne ju falendrojmë shumë që gjithet ko për dhe nëndjekur sonde. Ne du të takojmë i sërish në emisionit të arshme, dhe ri atëher, eselamu al <coughs>